Baina, bueno, barba plazara hurbildu gara, oian hitz egiteko, oian akaixoa. Kaixo, egun hon. Beno, ba, izan ere, emendik abiatuta, martxuaren sortzian, emakumearen naziarteko egunarekin, bisita gidatu berezi bat, proposatzen duzu arma plazatik. Ez dakit, nolazan, ba, e, ondarribiko historian ba, bisita bat, alegia, baina e, emakumearen historia edo emakumeak izan duen eragina e, aztertuta edo esplikatuta. Eh? Bai, horrela esan dezakegu, em, guk Arma Plaza Fundaziotik, normalean bueno, bisitagi datuak antolatzen ditugu, eta bertan ondarribiko historia ere atzaltzen dugu, baina konturatu ginen egin historiari buruz eta ondarribiko historiari buruz ari garenean, mm. askotan baipatzen ditugu Carlos Bosgarrena, eta Felipe Laugarrena, mm. eta Luis Amala eta horrelako hemendik pasa izan ziren, horrelako pertsona entzutetsuak, mm. Eta, bueno, emakumearen egun zela eta, batean horrela orrela buruatu zitzaigun. Bueno, eta zergatikan ez aipatu hemendik pasa diren hainbat emakume uh -huh. entzutetsu, entzutetsu baita ere, ez ta? Uh -huh. Eta beno, hori e, lengorteko burutazio bat izan zen, e, lengortean egin genuen bixita uh hau eta aurten bueno pose, eh urtean e, mundu guztiak ezin izan zuen parte hartu, beraz e, interesgarria hiru zaigu bixita hau berriro egitea. Mhm, mm ongida. Mm -hmm. e, izango da asko eta aliberean ausartu ere, eh? Ez asken batera aipatzen dugunean historia egia da e, gizonek idatzitako historia dela, ez? Askotan nere ikasten duguna, ez? Bai, eta bueno, ausnarketa guk gero bakoitzari utziko diogu, baina bai pisa batzuk emango ditugu egun horretan, adibidez Eta ez, e, bueno, pos, jakina da, baina ez mundu guztiak dakien, ondarribiak alkatesa bat izan zuela. Uh -huh. eh, duela frankismo garaian, eh, alkatesa bat egontzala, eta beno, hori e, gaur egun ere, gezurra dirudien arren, ba ezin dute, e, hain toki guztiek esan ez, hiri uh -huh. guztiek e, esan, Maitea. beraz, beno? udalgintzan hain zindari esan ginezake e, baina e, botere azari garenean ba, erdiarotik erdiaroko garaian beno, ba, e, gobernadorea edo hain zuzen ere, alkatea ere beti ma, iruzpalau gizonen eskuetan zegola ez, herriaren boterea ipatuzukanoz bosgarrena, erregeak eta beste baina emakume botere txuak entzutetxuak ere pasadira edo e, eragina izan dute edo harreman zuzen Hala da, horren e, ariera ipatu dezako egu adibidez Isabel Katolikoa. Mm -hmm. Eta, beno, bera ondarribeatik dakigula, pasa, etzen pasa, baina eragina izan zuen ondarribean. Adibidez, beno, ba gaztelua bera, ba, e, bai, e, berak berrindartzeko agindu zuen, ez, hemen, ba, dakigunez beti mugan e, egon garen ez e, Pues, historikoki, ba, beti erregeta erreginek behar hori eh, ikusi izan dute, ez? Aliberia ondarribia ondo gotortzeko ondo gotortzeko eremua bestela mantentzekoa. Eta eh, bueno, hori Isabel Katolikoak ere argi ikusi zuen, eta bueno, posiri aztelua eta arresiak ere eh, gotortzeko behar ikusi zuen. Ez hori bakarrik baita ere eh, bueno, pos, badagoa lako korrespondentzia bat, mm. Eh, Isabel Katolikoa eta garaiko eh, pose, bueno, pose, hemen eh, gazteluko agintarieren artean alegia, ba, bueno, Isabel Katolikoak eh, esaten dio, agintzen dio, ba, bere soldaduak kontrolpean eduki ditzan, mm -hmm. ze bueno, garaiko gar, guarnizioa eta eh mm hiritarren -hmm. e, arteko, garaian hiritarren arteko eh, arazoak eh eziren, ze, bueno, ziren, ze eh, soldaduak ke zeuden eh udallegearen, udal araudiaren Benpe, eta horrek horrelako arazoak lapurretak eta sortarazten dizituen beraz herritarrak garaiko herritarrak erreta eh, mm -hmm. pos, kesu ziren eta kesu horiek nolabait Isabel Katolikoaren eh, belarrietara iritsi eta bueno, pos, neurriak hartu zituen horren inguruan, ez da, adibidez. Mm -hmm. eh? mm -hmm. E, bisitakietun ez dakitzen, bat emakumea aipatuko dituzue, mm -hmm. ez dakite zerren da, luzea izango da behar bada, ez ditugu denak aipatuko, baina lehen aipatzen zenida, Maria Kristina mm -hmm. ere, ma, ma e, aipatu behar duzula, Maria Kristina ez? Bai, Maria Kristina erregina e, berak e, gazteluarekin daukan, zer inguruan ere aipatuko dugu, gainera bera, bueno, pose, etorrio izan, ondarbira, etzen behin bakargegon, ez? Oitura bat zeukan ona inguratzeko, a, ondorostira etortzen zan, jendaskoak dakien bezala, ba, udako porraldia pasatzera, eta ona inguratzen zenean, ba, bai, ondarribira ere pos, ondarribira ere bisitatzeko oitura zeukan, ez? Eta, bueno, pos, horriburuz ere itza ingo dugu, horren ingurantzea anekdotak egontziren, baita ere aipatuko dugu Juana Eroa, adibidez, Eroa deiturikoa. Nire zait gehiagia emakume bat Ero deitzia gustatzen, baina, bueno, historikoki horrela esaten zai, horrela ezagutzen dugu, horren inguruan ere pixka bat itzein goduku. Mm -hmm. eh? Beno, azken batean, e, historia nolapaitere anonimo edo isilarazitako historia azaleraziko duzu, ez? Hori da kontua. Bai, bai, gauzake, gauzatzuk ez dirain isilak, mm -hmm. eta bueno, bainan e, bai, pixkat denetari buruz itzein dugu. gu. Botere erik e, izan etzuten emakumeak ere izango ziren, ez? E, Onda ribian, historian ba, ezagun nabitu ez? E, Beno, ba, e, sorginkeri, eta beste konta direla medio, horiek ez dakit, ahipatuko dituzuen. Bai, horri buruz ere itzein godu gu, hain eh, zuzen ere, eh, gaixeneko inezaren, eh, bueno, pose, episodio hori ez da, uh -huh. eta sorginkeria bai, eh? horri deitzen zaio horrela uh -huh. maiuskulekin el prozeso de brujas, de fuen derrabia, ez da, uh -huh. bueno, pues horri buruz ere itzein godu gu, eta nola gertatu ziren, eh, bueno, horren inguruko kontua, <laughs> gaz? E, Bixitakia toa martxoaren sortzian, goizeko Hamaiketan hemen Armaplazatik, zekizarekin berdeen ba, parte hartzeko, izen hemen beharra dago, edo nola? Bai, izen hemen beharra dago, hemen eh, Armaplaza Kultur eta Turismo eh, Informazio Gunean bertan. Eh? Uh -huh. eh, bueno, emailez egin daiteke, emaila da info arroba armaplaza.com. Eus. Uhum. Edo, telefono bidez ere, bederatzi lau iru, sei lau, iru sei, zazpi zazpi. Zena man beharra dago, beharrezkoa da, bai. Ongida. Ba, doa nida, alerrez. Bai, doa nida. Baila, min esker. Esker ekasko zu eita, ongiet horri denai.